De fapt, noi ca biserică, noi nu aparținem niciunei religii, ci aparținem familiei mare de creștini ai lui Dumnezeu, de oameni mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos și așa credem noi. Prin botez, noi mărturisim credința noastră în Dumnezeu și facem o lucrare pe care a poruncit-o Dumnezeu. Aș vrea să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, din capitolul 8. Aș vrea să ne ridicăm în picioare ca să ne mișcăm puțin. Începând cu versetul 26, Cuvântul Lui Dumnezeu spune aici. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa candace a etiopianilor a, și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei a venit la Ierusalim ca să se închine se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, Dute și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip, să se suie în cal și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, a dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut, în timp ce Famenul își vedea de drum plin de bucurie. În această dimineață, aș vrea să răspund la întrebarea pe care famenul i-a pus-o diaconului Filip. Ce mă împiedică să fiu botezat? După cum vă spuneam, în momentul în care un om ia o decizie de a-L urma pe Dumnezeu, în momentul acesta se declanșează forțele întunericului. Satan cu toți cei care sunt aliați cu el se mobilizează pentru a opri ca cineva să renunțe la păcatul lui, să-și mărturisească păcatul. Să se lase de el și să-l primească pe Isus în inima lui. Oamenii, acei care înțeleg lucrul acesta, ei nu renunță. Ei merg înainte și se angajează într-o luptă puternică. Pasajul pe care îl avem aici este un pasaj în care ne este prezentată o lucrare care s-a întâmplat în Biserica Primară. De fapt, noi trebuie să înțelegem că tot ceea ce noi practicăm astăzi trebuie să potrivească cu ceea ce oamenii au experimentat, primii creștini au experimentat în Biserica Primară. Și că modul după care noi ne ghidăm este această perioadă a bisericii primare pe care noi o găsim scrisă în faptele apostolilor și în epistole, de unde putem să înțelegem cum a fost lucrarea la început. Fiecare biserică pretinde că își are rădăcinile și că respectă lucrarea care s-a făcut în biserica primară. De aceea, pentru că Dumnezeu ne-a pus în mână Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrările pe care noi le trăim în viața noastră. Și în mod special, în această dimineață, aș vrea să vedem ce ne poate opri pe noi în a asculta de porunca lui Dumnezeu. Pentru că botezul este o poruncă a lui Dumnezeu. În Marcul, în capitolul 16, versetul 16, Iisus a poruncit ucenicilor și celor care cred în cuvântul pe care ucenicii l-au răspândit, spunându-le, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice văpdură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Botezul nu este o invenție al lui Ioan Botezătorul, care a fost primul care a început să facă această lucrare. Însuși Ioan, în Ioan 1, cu 33, spunea, Cel ce m-a trimis să botez în apă, el vorbea de fapt că Dumnezeu a fost acela care a inițiat această lucrare. Nu numai că a poruncit-o, dar a pregătit pe Ioan care să înceapă această lucrare. Și când Isus Hristos s-a aliniat în rând cu cei care au înțeles mesajul lui Dumnezeu, Ioan care l-a recunoscut pentru că Dumnezeu îi dădea indiciul acesta ca să-l cunoască, a vrut să refuze, să nu-l boteze pe Isus. Știa cine este Isus. Știa că Isus nu are nevoie de botezul în apă. Dar el a exprimat foarte clar. Isus i-a spus, lasă Ioane, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dacă analizăm Cartea Faptele Apostolilor, care deschie, cum spuneam, Biserica Primară, perioada aceasta, vom observa că botezul în apă a fost practicat de toți cei care au crezut. Chiar și atunci când au fost mulți deodată în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, după predica lui Petru, s-au întors la Dumnezeu aproape 3.000 de oameni. Și cuvântul ne spune că toți trei mii, bărbați și femei, au fost botezați în apă. Ce ne poate opri pe noi să ascultăm de această poruncă a lui Dumnezeu? Aș vrea să mă grefez pe acest pasaj biblic pe care l-am citit și aș vrea să spun că primul obstacol pe care îl putem întâlni în calea ascultării de Dumnezeu sunt oamenii, oamenii din jurul nostru. Și am găsit că sunt trei categorii de oameni care pot să fie obstacole pentru cei care poate îl urmează pe Dumnezeu, poate auzi despre Dumnezeu, poate auzi despre porunca aceasta și n-au ajuns să încheie legământul cu Dumnezeu în apa botezului. Prima categorie sunt creștinii leneși. Creștinii care nu vor să audă și să împlinească porunca lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Creștinii egoiști, care vor numai ei, numai familiile lor, să primească bucuria mântuirii, să primească salvarea și iertarea de păcate, creștinii care le place să doarmă, creștinii care le place să stea liniștiți în casa lor, fără să fie deranjați de nimeni. Creștinii care sunt asemenea lui Iona, care își fac probleme și zic, da, dacă voi vesti Evanghelia și oamenii nu se vor întoarce. Așa cum Iona aș își făcea, și pentru că el spune, Te știu, Doamne, că Tu ești îndelung răbdător și dacă le spun că vor fi pedepsiți, dacă le spun că vor fi nimiciți și Tu te vei întoarce, voi rămâne de minciună. Și de aceea Iona a fugit și n-a ascultat de Dumnezeu. Stimați creștini, Aș vrea să înțelegem că datoria fiecăruia care l-a întâlnit pe Dumnezeu, din momentul în care s-a decis să urmeze pe Dumnezeu, este să meargă, să spună mărturia lor așa cum acești tineri și cei care au avut experiența întâlnirii cu Dumnezeu, să spună care este experiența lor cu Dumnezeu. Să spună ceea ce știu despre Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să lucreze în viețile noastre ale fiecăruia, ca să nu mai fim creștini leneși, să nu mai fim creștini egoiști, ci să mergem să spunem oamenilor din jurul nostru despre lucrarea lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni sunt creștinii care nu spun adevărul creștinii care trăiesc din amintiri, care nu citesc Biblia, care poate au respectat anumite obiceiuri de la părinții lor sau au văzut anumite obiceiuri în viața lor și n-au cercetat Biblia și ei transmit ceea ce au auzit fără să fie convinși Că ceea ce ei spun este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Botezul este făcut de cel care crede și declară în mod personal credința lui în Dumnezeu. Nu alții să, dea, să, să declare pentru el, ci el în mod personal. Apoi, botezul este o lucrare care trebuie făcută prin scufundare. Așa ne arată cuvântul lui Dumnezeu, așa vorbește Biblia. Tot ce nu este cuprins în Biblie și au inventat oamenii, nu este adevăr. Și foarte mulți oameni, la ora actuală, nu sunt botezați după botezul biblic pentru că creștinii, care nu cunosc adevărul, le-au spus o minciună. Și ei sunt mulțumiți. Și ei zic, sunt botezat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar și face o distinție în ceea ce privește lucrarea care se face la copii. Și dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu din Marcu, din capitolul 10, vedem foarte clar că acolo Isus Hristos a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, nu i-a botezat. Noi trebuie să vedem cum vorbește Biblia și, ca niște creștini, noi trebuie să nu ne lăsăm duși în eroare de oricine care se pretinde că cunoaște adevărul lui Dumnezeu, Și trebuie să luăm Biblia pentru că Dumnezeu ne-a dat-o în limba noastră și să o citim și să vedem dacă ce se propovăduiește este ceea ce spune în Biblie. Și dacă nu este așa, atunci noi trebuie să căutăm adevărul. Famenul acesta după ce a venit de la închinarea din templu de la Ierusalim, el citea Biblia, se uita, cerceta. Era un om inteligent, se ocupa de finanțele împărătesei. El cerceta Scriptura să vadă dacă ce i s-a spus acolo este adevărat. A treia categorie de oameni sunt oamenii din jurul nostru care poate sunt în familia noastră, sunt colegii noștri, prietenii noștri, care zic, oh, la ce mai trebuie făcută și si lucrarea asta? Este bineînțeles, de ce să te bagi în apă, ce înseamnă aceasta? Într-adevăr, botezul în apă este un simbol. Ar morții și învierii Domnului nostru Isus Hristos. Un simbol prin care noi dovedim că murim față de stilul de viață din trecut și înviem la o viață nouă. Un simbol care arată că Dumnezeu poate să facă lucruri deosebite în viața noastră și că noi, dacă ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu este gata să ne binecuvânteze. Și lucrarea lui Dumnezeu se face în viața noastră. Sunt oameni în jurul nostru care vor încerca să ne abată de a asculta de Dumnezeu. Vor spune noi la mod așa ceva. Nu-i cul cool. tinerilor. Ah, nu este cool să mergi la biserică, să lauzi pe Domnul, să te închini înaintea lui Dumnezeu, să declari public că tu crezi în Dumnezeu și apoi să te legi și să spui vreau să-L urmez pe Dumnezeu toată viața mea. Nu-i cool! Nu-i ceva la modă astăzi. N-ascultați glasurile acestor oameni. Ele sunt obstacole care încearcă să se interpună în calea ascultării de Dumnezeu. Al doilea obstacol este pasivitatea. Gândiți-vă că omul acesta, un om cu poziție socială înaltă, un om care se bucura de favoarea împărătesei. Omul acesta a venit din Africa în car nu știu cât dintre dumneavoastră ați călătorit în car o distanță lungă. Eu mi-amintesc că am venit de la mine din sat vreo 38 de kilometri până la Oradea, Și era piatră cubică, așa cum mai este o porțiune pe drumul acesta. Mi-am că la un moment dat m-am dat jos din car și am zis, mai bine mă duc pe jos. Până și creierii mi se scuturau. Omul acesta a venit din Africa, n-a avut avion, n-a avut mașină. În caleașca lui a venit din Africa la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. Filip, care dormea, a fost trezit din somn și i s-a spus, scoală-te și du-te pe drumul care coboară din Gaza spre Ierusalim. Du-te acolo! E pustiu acolo, dar du-te acolo! Nu știu câți dintre noi ar fi renunțat la somn, la pat, să se scoale. Să se îmbrace, să se ducă noaptea pe un drum pustiu. Dar Filip a ascultat. Frații mei, stimați creștini, pasivitatea adeseori ne leagă mâinile și picioarele. Ne face să fim leneși și ne face să stăm comoz în patul nostru. Pentru mulți. Pasivitatea este un mare obstacol. Famenul etiopian a renunțat la confortul ce avea în palatul împărătesei de dorința de a se închina la Ierusalim înaintea lui Dumnezeu. El a avut o experiență în țara lui și a auzit de împărăteasa din Seba care s-a dus la Solomon. Era tot din Etiopia și a zis, am să fac și eu, vreau să am această experiență. Stimați creștini, nu vă mulțumiți cu ceea ce vă oferă locul în care sunteți. Dacă vi se cere efort, dați efortul acesta pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai plenar, pentru a experimenta relația cu Dumnezeu și pentru a ajunge într-o relație mai apropiată de Dumnezeu. Pasivitatea este un dușman care vă poate opri în a experimenta lucrul acesta. Și vedem aici două feluri de pasivitate care ne amenință în vremea de astăzi. Prima pasivitate este pasivitatea de a frecventa biserica. Avem televizor, ne uităm la televizor și acolo sunt predici, nu e atât de important să mă duc la biserică. Famenul etiopian, el a venit de la o distanță foarte mare, în caleașca lui, la biserica din Ierusalim. Avem persoane care vin din Marghita. Avem oameni care nu-i deranjează distanța, care sunt gata să plătească orice, doar să nu fie pasivi față de ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața lor. Apoi, o altă amenințare în ceea ce privește pasivitatea este pasivitatea de a citi Biblia. Famenul etiopian n-avea Biblia în limba lui. Avea Biblia, vechiul testament, în ebraică. Era într-o limbă străină pe care el nu vorbea în mod curent. Dar a citit cuvântul lui Dumnezeu. Stimați creștini, dacă Dumnezeu ne-a dat Biblia tradusă în limba română, aș vrea să părăsim pasivitatea noastră și să luăm Biblia în mână și să citim. Să nu mai facem comentarii, să nu mai spunem una sau alta, până când n-avem convingerea că scriem Biblie. Am vorbit cu mulți și am zis, dacă voi spune ceva ce nu spune în Biblie, vină și arată-l, pentru că vreau lucrul acesta. Dorința mea este să vorbesc și să spun, să fac în relația mea cu Dumnezeu numai ce scrie în Biblie. Și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să eliminăm această pasivitate, să luăm Biblia, să o citim odată, de două ori într-un an, și nu numai să o citim, ci să o studiem. Amin. Și nu numai să o studiem, ci să căutăm să o înțelegem. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Un alt obstacol este mândria. Famenul etiopian, în momentul în care a fost abordat de Filip și a văzut că cineva fuge în spatele. Carului a caleștii în care se afla Și când a ajuns, pentru că Domnul i-a spus grăbește te să ajungi carul în acela Știți că carul merge mai rapid decât merge omul în pas Așa că a trebuit să fugă Și Filip a fugit, era noaptea A fugit, l-a ajuns Și în timp ce mergea pe lângă caleașcă I-a zis, înțelegi tu ce citești dar, Filip, de unde știi tu lucrul acesta? Duhul lui Dumnezeu i-a spus. E momentul în care să intervii. Auzi, citești, tu înțelegi ce citești? Și famenul acesta, care putea să fie mândru, cu o poziție socială înaltă, el s-a umilit și a zis, cum să înțeleg dacă nu-mi va explica cineva? Cum? Tu, ministru de finanțe, n-ai atâta înțelepciune să înțelegi ceva simplu? Ajută-ne, Doamne, să fim umili, să punem mândria la picioare și să zicem, am nevoie, am nevoie de ajutor, am nevoie de călăuză. Să pot să-ți pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu, să-mi genunchezi mândria ta și să-ți spui, Doamne, am nevoie de ajutor, nu mă mai pot vizui pe înțelepciunea mea, am nevoie de intervenția ta supranaturală, Întindeți mâna spre mine, izbăveaște-mă, Doamne, că vreau să ascult de Tine, vreau să te cunosc pe Tine. Normal dacă există acea dorință să vii de la o depărtare așa mare cu carul, să te închini și să mergi înapoi. Normal că vrei să înțelegi ceea ce citești în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, îngenunchează mândria noastră și dă-ne putere, Doamne, să cerem ajutorul atunci când avem nevoie de ajutor. Un alt obstacol este poziția socială. Cum spuneam înainte, omul acesta avea o poziție socială înaltă. Cum să se demită el cu un om care nu îl cunoaște, un nimeni care fuge pe drum? M-au avut oameni care stau de vorbă cu ei și am zis, „Uș de ce nu-l cauți pe Dumnezeu? Și Sistemul vechi, mentalitatea veche a înfiltrat în in mintea oamenilor lucrul acesta. Numai cei slabi, numai cei cu probleme îl urmează pe Dumnezeu. Eu sunt cineva și sunt foarte mulți oameni cu o inimă bună, sunt foarte mulți oameni care... Ar vrea să se bucure de ceea ce noi experimentăm în relația cu Dumnezeu, dar nu se pot apleca poziția lor socială, starea în care se află, nu-i poate lăsa să vină, să cânte, să se roage, să stea împreună cu cei care sunt în mod obișnuiți oameni de rând. Ajută-ne, Doamne, să depășim obstacolul acesta și să putem să înțelegem cine suntem. Un frizer s-a întors la Dumnezeu și era foarte bucuros că Dumnezeu a făcut schimbări extraordinare în viața lui și el a decis că ori de câte ori va avea ocazia... Va spune oamenilor despre experiența lui cu Dumnezeu. Și într-o zi s-a decis și a zis, Doamne, toți cât vor veni astăzi la frizerie, am să le spun mărturia mea personală. Am început lucrul de dimineață și primul care a venit a fost un tânăr cu tatuaje. Un tânăr care, foarte flegmatic, a intrat în in atelierul lui și si a zis, vreau să mă Și ea l-a dezechilibrat pe omul acesta. N-a știut ce să-i spună. Și si după ce a plecat, a zis, Doamne, iartă-mă -ma că m-am lăsat intimidat de acest tânăr. Am zis, dacă în halul ăsta cu tatuaje, are un limbaj atât de vulgar, n-are rost să-i spun omului acestuia. Și. Si a trecut ziua și n-a mai venit nimeni. Spre sfârșitul programului, el a început să se roage Domnului și a zis Doamne, mai dăm măcar un, un om care să vină să, în atelierul meu ca să pot să, să îi mărturisesc ceea ce am pe inimă. Și la un moment dat, cu 15 minute înainte de a închide atelierul, a intrat un om foarte bine aranjat, cu un limbaj elevat, cu cravată, foarte îmbrăcat la costum, se vedea că este un om de afaceri. Și cum a intrat din nou la paralizat pe frizerul nostru? Pentru că era prea elegant. Cum să-i spun omului acestuia despre Dumnezeu? Și a trecut ziua fără să realizeze Că de fapt Dumnezeu i-a trimis doi oameni care aveau nevoie de Dumnezeu. Dar el a tăcut pentru că a judecat după ceea ce a văzut cu ochii lui. Unul era prea de tot departe de Dumnezeu. Altul se părea că era pe o poziție socială prea înaltă și că nu are nevoie de Dumnezeu. Fiecare om pe pământul acesta se naște cu această nevoie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a implementat în mod genetic în ființa noastră gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea, așa spune înțeleptul Solomon. În fiecare din noi există un loc implementat genetic în ființa noastră, Loc care nu poate fi umplut nici de soție, nici de copii, nici de averi, nici de alte lucruri, profesie, este un loc al lui Dumnezeu, care numai atunci când Dumnezeu își ocupă locul, produce un echilibru a ființei tale. Altfel ești dezechilibrat, îți formezi obiective și crezi că vei fi fericit și vezi că nu ești fericit când ai atins aceste obiective fără Dumnezeu. Analizează-te și vei vedea că și în tine și în mine există acest loc. Dacă Dumnezeu este pe locul lui, ființa ta este echilibrată și binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste tine. Un alt obstacol este necunoașterea adevărului și obiceiurile din jurul nostru. Oamenul nu avea un exemplu în țara lui ce înseamnă botezul în apă. Nimeni nu i-a explicat până acum. El n-a cunoscut adevărul. De aceea nu s-a botezat până atunci. Dar în momentul în care el a cunoscut adevărul, în momentul în care Filip i-a explicat ce a făcut Isus Hristos pentru fiecare din noi, Că el a murit pentru păcatele noastre, dar n-a rămas în mormânt, ci el a înviat și este viu. În momentul în care Filip i-a spus că cei care cred trebuie să asculte de Dumnezeu, că nu e de ajuns doar o credință declarativă, că este important să aplici în viața ta, și primul pas al ascultării de Dumnezeu este botezul în apă. Când tu crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este mântuitorul tău personal și că El a poruncit că cine crede să se boteze și va fi mântuit dacă nu face lucrul acesta, nu crede și nu se botează, va fi osândit dacă tu înțelegi lucrul acesta lucru care poți să-l realizezi astăzi și nu faci lucrul acesta, atunci nu vreau să te speriu, dar o sânda stă deasupra capului tău. Un alt obstacol de netrecut este necredința. Condiția esențială pentru a face botezul în apă este credința în Isus Hristos, că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El este Mântuitorul tău personal, că El a murit pentru păcatele tale și în momentul în care tu recunoști lucrul acesta, mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu, ai dorința de pocăință, te lași de aceste păcate. În momentul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste tine. Iertarea lui Dumnezeu te scapă de vinovăție și tu ești binecuvântat de Dumnezeu. Tu pleci plin de bucurie, așa cum famenul etiopian, după ce a făcut această lucrare, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el a plecat mai departe în călătoria lui plin de bucurie, de bucuria că a reușit să aplice credința în viața lui, să asculte de Dumnezeu și să facă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul obstacol pe care eu l-am constatat în acest pasaj este amânarea. Amânarea ne paște pe fiecare din noi. Să te scold din pat când îți vorbește Dumnezeu, să mergi noaptea pe un drum în pustie, amână până dimineața. Nu-i cazul. Mi-amintesc că azi dimineață m-am rugat Domnului și când Domnul mi-a vorbit ceva, imediat am luat telefonul și am sunat persoana respectivă. Am spus, Domnul îmi vorbește acum despre tine. Fii atent! Frații mei, stimați creștini, noi trebuie să înțelegem că amânarea este un obstacol care distruge foarte mult în viața noastră și în relația noastră cu Dumnezeu. Famenul acesta putea să-i spună lui Filip, auzi, îmi pare foarte bine că astăzi mi-ai explicat lucrul acesta. Când vin data viitoare, să știi că facem un botez. În pustiu, și se pare foarte important lucrul acesta, în pustiu, de regulă, nu există apă. Dar omul acesta a fost atât de sincer, a fost atât de real, încât el s-a uitat, nu numai că a călătorit, el s-a uitat în jur și când a aflat despre botez, și că a aflat că botezul este primul pas al ascultării de Dumnezeu și a aflat că botezul trebuie făcut prin imersie, prin scufundare în apă, omul acesta s-a uitat după apă și a zis, dacă am ocazia, în astăzi fac lucrul acesta. Și cum a văzut apa? I-a zis lui Filip. Uite apa! Ce mă împiedică să fiu botezat! Am renunțat și am depășit obstacolele de până acum. Toate le-am depășit. Nu mai vreau să amân. Mi-amintesc de o femeie când eram pastor la Biserica Pentecostală numărul 1. Pastorul principal era plecat, eram înlocuitorul lui, eram foarte tânăr și a venit la întâlnirea după masă, a fost cercetată de Dumnezeu. S-a predat Domnului și după terminarea programului mi-a spus, vreau să fiu botezată. Am înțeles că dacă cred, trebuie să fiu botezată. Și am zis, doamnă, ascultați, noi avem o regulă aici, trebuie caticheză, trebuie... am zis, faceți-mi caticheză, faceți-mi ce vreți, dar vreau să fiu botezată astăzi. Doamne, nu știam ce să facem, am luat pe ceilalți frați cu care eram acolo, mă, trebuie să rupem obiceiurile care le avem. Femeia asta nu se lasă de noi, a fost 9, a fost 10, a fost 11. A zis, nu mă interesează. evanghelizați-mă, spuneți-mi ce vreți, dar vreau să mă botez astăzi. Și în final am botezat. Când am mers acasă, mi-am mărturisit peste un an. Dacă n-aveam legământul cu Dumnezeu, nu știu ce se întâmpla cu mine. Frații mei, stimați creștini, Dumnezeu are puse lucrurile în ordine. Și că tu simți, vorbeam cu fratele Sandu, frate Sandu, amână, e treaba dumneitare, dacă vrei, dacă nu te simți în stare, amână lucrul acesta. Mi-a spus familia, mi-a spus dânsul, vreau să fac botezul. Simt lucrul acesta, nu mai pot amâna. În urmă, cu patru ani, am făcut botezul în Felix, la UGSRM. Nu, la Poienița. Da, la Poienița. Bazin mare, în timp de vară, iulie, o mulțime de oameni acolo se mirau. Prezența lui Dumnezeu a coborât peste locul acela, cum n-am mai simțit în viața mea. Predic Evanghelia de mult, dar n-am mai simțit așa ceva în viața mea. O prezență deosebită și după ce am terminat de botezat pe cei care erau planificați, m-am -am adresat mulțimii și am spus, dacă este cineva aici care vrea astăzi să se boteze, așa cum sunteți îmbrăcați, poftiți în bazin. 24 de persoane s-au aliniat să intre în bazin la botez. Era ceva extraordinar. Spuneam, eu, erau prezența lui Dumnezeu. Toți oamenii erau la balcoane și se mirau de ceea ce se întâmplă acolo, dar mai mult discutam cu unul. domne, ce se întâmplă? Este o prezență extraordinară. Un tânăr care se afla dincolo de gard, pentru că el a împrejmuit cu gard bazinul, a zburat peste gard, a venit în fugă și a zis de opt ani de zile amând botezul. Au fost multe boteze pentru care m-am pregătit, dar le-am refuzat în prag de a face lucrarea aceasta. Nu mai pot să amân astăzi, așa cum sunt îmbrăcat. Băgați-mă în bazin. Vreau să fac legământul cu Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Dumnezeu vrea ca tu să fii atins de puterea Lui. O de ați asculta astăzi glasul lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să te las în mâna Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, care așa cum spunea Iisus Hristos, vă va mângâia, vă va înștiința, vă va spune adevărul, vă va călăuzi, va fi cu voi. Și vreau în această dimineață ca Duhului Dumnezeu să-ți vorbească, Duhului Dumnezeu să te mobilizeze. Și dacă ai amânat botezul până astăzi, nu-i nicio problemă. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu și mă rog ca glasul lui Dumnezeu să-ți vorbească direct, tu poți să treci peste ordinea care în mod normal o avem și poți să intri în apa botezului. Există derogări, derogări, există momente în care noi trebuie să acționăm, să nu amânăm, să nu amânăm pentru că nu știm ziua de mâine ce va aduce. De aceea, permiteți mi în această dimineață să mă adresez a care nu din întâmplare, nu pentru că aveți pe cineva care se botează, ci conform planificării lui Dumnezeu, ai fost în locul acesta că Dumnezeu ți-a vorbit despre obstacolele care pot sta în calea ascultării tale de Dumnezeu. Dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit, dacă crezi că este planul lui Dumnezeu și dacă tu vrei să-l accepti pe Isus în inima ta, aș vrea în această dimineață să faci un act de curaj și să arăți printr-o ridicare de mână: Eu vreau să-l urmez pe Isus. Dacă n-ai mai făcut lucrul acesta până acum și vreau să-l urmez pe Isus după Biblie, nu după ce vorbesc cu unii și alții. După Biblie, după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă este cineva care se hotărăște, să-L urmeze pe Iisus Hristos din dimineața aceasta și vrea să arate printr-o ridicare de mână, aș vrea să ridicați mâna sus, a cei care vreți să faceți lucrul acesta, a cei care vreți să-L slujiți pe Dumnezeu și să vă predați viața în mâna Domnului, Aș vrea să plecăm capetele, aș vrea să stăm într-un moment de rugăciune înaintea Domnului și să cerem Doamne.